Rövid értekezés az életet elpusztító és a sivatagot is lakhatóvá tevő erőről. Ez az erő tartja pályájukon a bolygókat, tágítja a világegyetemet és hozza létre a fekete lyukakat. Amikor tehát működésbe lép, az emberi akarat nem sokat ér. Megfoszt értelmünktől, ítélő képességünktől, becsületünktől, óvatosságunktól, méltóságunktól, ám végül, ha szerencsénk van, Szédítő örömmel, leírhatatlan várakozással, sőt boldogsággal ajándékoz meg bennünket. A közelében minden pillanat költeményé, szemérmetlen zeneművé válik. Ez volt hát Isten válasza a halára, miután kudarcot vallott abban, hogy megóvi az emberiséget sötét végzetétől. Ezt a különleges fényt adta, ezt a lángot, amely azóta melengeti a kezünket, de hamuvá is éget. A viskóinkat égbevivő lajtorjákká, palotáinkat szánalmas romhalmazzá, örömünket magánnyá változtatja. Szerelemnek nevezzük. Ez a szó jutott az eszünkbe. Azóta az ember, az egész emberiség története nyíltan és burkoltan egyaránt arról szól, hogy megtaláljuk, kiélvezzük, gyűlöljük, sóvárogjunk utána, meneküljünk előle. Ez utóbbi ugyanakkor hiába való, mert maga a menekülést ez bennünket megkeseredetté, Kétségbe esetté, kocsmat öltelékké, Örök menekülté, öngyilkossá. Isten válasza a halára. A kezeket melengető, az életet hamuvá égető láng, Ajándék, amelyet az idők kezdetén odavetettek a világnak. Érzékeny és szemérmetlen. Sosem kérdezi a címet, hogy merre vagy éppen. Nem törődik azzal, mi helyes és mi nem, nem érdekli a rangod, a hírneved, Sem a sikereid vagy a kudarcod. Előtte mindenki egyenlő, És hány mindenre. Sehol sem vagy biztonságban, Védtelen vagy, nincs ami megófat tőle. Sem az értelmet, sem a hited, Sem az utóbbi három évszázad filozófiája, Sem az élettapasztalat, Sem az atombunkerek vastag falai, Sem az ivás okozta emlékezetvesztés. Senki nincs biztonságban tőle, Ugyanolyan könnyedén surran be egy 16 éves lány őzgidaként ugrándozó szívébe, mint egy 90 éves aggasztjánéba, mely inkább egy kiméhet orszarvúra hasonlít. Meteor, csellóhúr, a legjobból a legrosszabbat, a legrosszabbból pedig a legjobbat hozza ki. És még az sem érdekli, hogy házas vagy-e, boldog vagy-e, szép és iridlésre méltó egyensúlyban éled -e az életed. Letámad, mint valami haramia, bandita, a nap fellángolása, ami szétzúzza az életedet, és a sivatagot is lakhatóvá teszi.